Misiune specială 23. Continuați atac! Camioanele încărcate cu arme se pregătesc să demareze când un puști cu răsuflarea tăiată se repede spre noi. Esesiști, Esesistii! Îl trag spre mine și îl întreb cât mai încet cu putință. Ce vrei să spui? Esesistii, vin încoace, pe drumul dinspre Plugastel, cu automitraliere, camioane. Am fost trimis să vă înștiințez. Am alergat! Alergat! Uite-i că vin! Tristețea mea, soră, cu moartea mă părăsește dintr-o dată. Brighe, morții, totul e de domeniul trecutului. Cei din rezistență trebuie să o șteargă cu camioanele, altfel vor fi măcelăriți. Gata, fugiți cu toții în direcția Chateau-lain. Trebuie să sosesc la punctul de control rutier înaintea SS-iștilor. Îl iau deoparte pe capitanul Neamz și explic ce am de gând să fac. Oamenii lui și cu el aliniați în rânduri de câte șase pe șosea. Direcția, punctul de control. Pas alergător. Nu vreau ca parașutiștii mei să fie măcelăriți. Prizonierii ne vor sluji drept scut. N-am nici cea mai mică intenție ca ei să fie uciși, dar am nevoie de ei ca să derutez întăririle. Când ne vom ciocni, Dumnezeu cu mila, n-au decât să se culce, să se ascundă, să fugă, puțin în pasă. În orice caz, nu o să impușcăm împușcăm pe la spate. Pas alergător, mai repede, mai repede. Nemții fug în fața noastră ca o turmă nebunită, ținându-și pantalonii cu amândouă mâinile. Îi împingeam pe porțiunea îngustată a drumului în clipa când prima mașină automitralieră pătrunde dinspre partea cealaltă. Leonabur mi-a dat o încărcătură Gemon și alargă pe urmele mele. cățărăm pe taluzul care domină punctul de control. Automitraliera merge pe ralantii. Șoferul nu pricepe pe nimic. Nu vedem în fața lui decât nemții dezarmați, care strigă, se agită, se îmbrăcesc, se răzvețesc. Nici nu va înțelege vreodată ceva. Prima Gemon, aruncată de mine, explodează pe habitaclu, iar mașina blindată se dislocă, fără să fie apucat să tragă un singur foc. Andrei îmi întinde o a doua gemon destinată unui camion care venea în urmă cu 10 metri. Începe și el să ardă. Câțiva esesiști, ușor răniți, ies din el și se azvârl într-o livadă aflată de cealaltă parte a drumului. Un camion se îndreaptă într-o viteză nebună spre punctul de control. Depășește, lăsându-l în urmă, pe dreapta camionul cuprins de flăcări, în cale căpetaluz trece de epava automitralieri blindate și de baraj. Grenada azvârlită de Andrei Leonabur explodează din plin în coviltirul lui. Spatele camionului nu mai e decât o platformă fără osie pe care se află de valma morți, răniți, muribunzi. O ultimă ignitură a motorului și camionul se oprește la 10 metri în spatele nostru, drept în mijlocul drumului. În livada din față, esesiștii n-au tras încă niciun glonte. Panică absolută. Parașutiștii mei, invizibili, îi doboară într-una. Nu se aude decât explozia seacă a propriilor noastre carabine. O blindată automitralieră în pană și trei camioane intacte s-au oprit la 100 de metri în stânga mea, iar infanteriștii nemți ies din ele oarecum în ordine. Aleargă cu toții spre livadă, aflată la mai puțin de 30 de metri de noi. Încep să-și vină în fire. Un ofițer care-și cunoaște meseria îi organizează. Dă ordin să se aducă o mitralieră. Tipul e curajos, e un șef, își răgnește ordinele răspicat, stând drept în picioare, în ciuda masacrului pe care noi îl facem de jur în prejur. E de departe cel mai periculos dintre toți. Îi fac semn lui Andrei. Te ocup de mitralior, eu de ofițer. Lungiți pe creasta taluzului o pe îndelete. Mitraliorul se prăbușește peste mașinărie, glonțul meu smulge gâtlejul ofițerului care cade pe spate, se zbate câteva clipe, care a mai o dată apoi nu se mai mișcă deloc. Paul, acum știu că se numește Le Ir, nu ne-a părăsit de când am luat cu asalt comandatura. A intuit într-o clipă cel mai util lucru pe care îl putea face. E mecanic de meserie și în timp ce noi ne băteam, el s-a ocupat de camionul german care adineauri a forțat barajul l scos afară din cabină pe șoferul mort, apoi s-a ocupat de motor. Îmi face semn că e în bună stare. Încetați focul, toți la mine, aruncați fiecare câte o grenadă în livadă, și repede în camion, o ștergem. Lupta n-a durat nici 10 minute. Mă urc în cabină, lângă Paul Lăir. Băieții mei sar în spate, plonjând asupra esesiștilor morți sau răniți. Paul îmi așteaptă semnalul. Dai drumul, toată lumea e prezentă. Ne acoperim retragerea cu rafale scurte trase cu pușca mitralieră. Esesiștii nici măcar nu mai trag. După 10 minute părăsim șoseaua asfaltată și o luăm pe niște drumuri pietroase pe care Paul le știe la perfecție. Gonește cu accelerația la fund, fără să scoată un cuvânt. Ia virajele la milimetru, neșovăind la nicio răspântie. Sunt prea obosit ca să pun întrebări. Cad moale, adormit, pe parbriz. Zmucitura bruscă a opririi mă trezește. Am dormit doar câteva minute, dar mă simt ceva mai puțin slăit de puteri. Oamenii mei înconjoară cabina. Ce facem cu friții morți și răniți, domnule Locotenend? Mi-am mai recapătat oarecum prezența de spirit. Unde ne duci, Paul? Spre Sizuam. Am trecut de vreo intersecție în timp ce eu dormeam? Da, la 500 de metri de aici. Mergi până acolo, în marșarier. Se uită la mine fără să înțeleagă. Făceți, spune domnul locotenent, zice Paulus. Nici eu nu pricep, dar are el un motiv. Repede. Paul se execută. Odată sosit la intersecție, îl fac să vireze la stânga și să mai dea în încă 200 de metri. Oprește. Bine, dați jos pe marginea taluzului morții și răniții. Ok, Paul, putem pleca. Da, domnule locotenent, dacă îi lăsam pe drumul nostru, înseamnă că ne trădam direcția, nu-i așa? Exact. Acum, directorii noștri, dacă vom avea parte de ei, vor trebui să-și pună mintea la contribuție. Dar nu cred că am început să fim urmăriți. Pentru moment, cred că fac ordine în Harababura pe care le-am făcut-o. Unde ne duce exact? La vreo 15 km, la o fermă care ne slujește deseori drept punct de raliere, e departe de tot, bine ascuns între copaci și toate drumurile de acces ușor de supravegheat. E chiar la liziera pădurii și simplu de părăsit, în caz de vânătoare. Dragul meu, Paul, îmi amintesc de tine cu emoție. Ai făcut multe pentru noi începând din dimineața aceea, iar eu n-am avut prilejul nici măcar să-ți ofer o țigară englezească. Ferma familiei Bugneck e o casă tipic bretonă, cu zidurile ei de granit roșu și ferestrele mici cu lintourile dintr-o singură bucată. Paul a oprit camionul lângă baltă. Câini aleargă spre noi, încep să-i mângâi, iar ei să-mi spună povestea lor. După o acțiune de război intensă, îmi recapăt gustul pentru natură. Se lasă seară, potărnichile se aud pe o goare. Dau laie departe ca un vis urât care se estompează. Ce bine e aici! Ce tihnă e! Ce somn îmi e! Paulus își petrece brațul pe după umerii mei în clipa când mă prăbușesc. Un pahar de calvados, tare ca vitriolul, mă face să mă mai trezesc puțin. Numai atât ca să dau cele câteva ordine ce mi se par absolut indispensabile. La drept vorbind, sunt deprisos, și știu la fel de bine ca și mine ce trebuie făcut. Cei care se simt mai puțin obosiți să stea de pază pe rând cu pușca mitralieră, doi câte doi, o oră de fiecare dată. Mă culc și eu două ore. Să fiu sculat înainte de miezul nopții. Bine, domnule locotenent, dormiți liniștit, vă sculăm noi. Put ca un țap, a sânge, a sudoare acră, a traf de pușcă. Îmi adun ultimele puteri ca să mă spăl temeinic, apoi mă prăbușesc într-un pat care se balansează ca o plută în mijlocul odăi. Sunt obișnuit cu dormitul la comandă, așa că nu-i nevoie să mi se spună albă ca zăpada ca să adorm tun. E ziua de-a de când mă trezesc, mirat foarte că mă aflu într-un pat, ora 10 dimineața, ticăloșii, în sala comună a fermei, micul dejun abia începe. Klein, Garo și Clema ni s-au alăturat și ei în zori. Cum? Și informați de cine? Sunt întrebări pe care nu mi le voi pune vreodată. Mă voi mărgini doar, cât va ține războiul, să constat că totdeauna ne adunăm cu toții la un loc după o acțiune, fără niciun fel de incident. După ciocnirea de la Daula, s-au dus la prima întâlnire convenită la 5 km de la ferma de unde plecasem. Pe urmă, se pare că cineva din rezistență a venit să informeze despre locul unde ne aflăm. În ciuda precauțiilor noastre, nu suntem pe atât de invizibili pe cât mi-aș dori eu. Sute de oameni ne spionează, a căror prezență noi nici măcar nu bănuim. Țăran eu însumi cunosc bine fenomenul, a cărui explicație îmi scapă. Nu-ți rămâne decât să te resemnezi, să nădășduiești că nimeni nu-ți e ostil și să rămâi cât mai vigilent cu putință. Când pătrund în sală, tot se ridică în picioare ca la comandă, pocnind din călcâie. Nu vă e bine? Vă credeți în armata nemțească? Cei mai rău? E că băieții mei sunt serioși. S-a schimbat ceva în raporturile noastre, dar e prea complicat să fie analizat pe loc. Ați terminat cu mai maimuțărerile astea? Ori vreți să strigați în rânduri drepți ca pentru colonel, dacă tot ați luat poziția reglementară? De ce nu m-ați trezit astă noapte? Sabatie și Leonabur, gradații următorului Klein, încep să vorbească amândoi odată Dormeați așa de bine, domnule locotenent, și apoi domnul Bugnec și băiatul lui ne-au ajutat să stăm de pază. Și pe urma, fetele ne-au zis că sunteți mor de oboseală și că trebuie să vă lăsăm. Și pe urmă, prin urmare, fetele Bugnec comandă acum sticul, Par să-și fi pierdut cu totul simțul umorului și să ia în serios tot ce spun. Operația de ieri a lăsat sechele. Parașutiștilor mei nu le sunt voi acasă. Parcă aș avea de-a face cu niște puști, ori cu niște străini. Prei, Caraghios, așa. Și nu înțeleg nimic. Ce ați rămas așa amphipti ca niște țăruși în prejurul mesei? S-ar zice că sunteți scălugări și așteptați îngăduința abate lui ca să stați jos. Pe legea mea v-a scopit cineva pe toți. Și, întâi de toate, ce avem de mâncare? Tot ce vreți, domnule locotenent, o cu slănină, o omletă, cafea cu lapte, felii de pâine prăjită cu unt, de să buzele, dulcețuri, miere, domnul Bucnec a tăiat chiar și un vițel pentru noi. Unde e domnul Bucnec? În curte, domnule locotenent, stă de pază cu pușca mitralieră. Și Paul Leir ne transportă ranițele în încoace. E drept? uitasem de amănuntul ăsta. Ca să atacăm comandatura, trebuia să fim sprintem și ne-am lăsat ranițele la ferma de unde am plecat. I-am spus să aducă și containerul cu exploziv, domnule locotenent. Bineînțeles, Klein s-a gândit la asta. Ia stați așa. Dacă fetele bugnec hotărăsc când trebuie eu să dorm și când nu, dacă tatăl va apără, dacă Paul face ce ar trebui să faceți voi, iar voi ce ar trebui să fac eu, mă întreb la ce mai sunt eu bun pe aici. Vreau să fiu corect, așa că la întoarcerea în Anglia, part solda cu voi. Ia, spune Lucian, cum s-au petrecut lucrurile ieri la postul de control. Klein îmi răspunde cu placiditatea lui obișnuită. Eram acolo, domnule locotenent. Când transformatorul a sărit în aer, am tras în friți cu carabina de la 10 metri. Toți au rămas lați. Pe urmă, la început m-am gândit să venim și noi la comandatură, dar dumneavoastră ne-a spus să o ștergem numai decât și să ne ducem la locul de întâlnire. Am văit, dar mi-am zis că e mai bine să vă ascultăm. Numai că pe garuș pe mine ne mânca al naibii să venim și noi. Când am căzut de acord asupra unui procedeu, e mai bine să-l respectăm. Ori totul mergea cum fusese prevăzut și atunci erați de prisos. Ori totul mergea al naibii de prost și ați fi fost doar niște ținte în plus. După cum vedeți, totul a mers bine în afară de Brighe, bineînțeles. Dar nu văd cum ar fi putut fi evitat incidentul. Ia ziceți, moartea lui Brighe vă frământă? De asta nu păreți în apele voastre și sunteți așa de scorțoși când vorbiți cu mine? Și mi-arătați o politiție exagerată, ca unui străin? Credeți că eu sunt vinovat? Băieții protestează. Da, de unde, domnule locotenent? Ce vă mai trece prin gând? Totul s-a petrecut așa cum ați spus. Brighier, n-a avut noroc. El era cel mai puțin expus. E vorba din ghinion, asta e tot. Ieri, când ne-ați explicat operația, acum vă putem spune, nu credeam că ar avea șanse de reușită. Ne-am zis că o să ne lăsăm cu toții pielea în afacerea asta, și când încolo a mers scaperate de încă, nici nu ne vine să credem. Și lichidarea isesiștilor, când o să le povestim celorlalți, nimeni nu o să ne creadă. Treaba lor. Ieri am luat o răspundere mare. Voiam să știu de ce sunteți în stare și la ce bune teoriile mele. Acum știu și voi la fel. Vedeți că cele învățate erau utile. Eficacitatea unei mâini de profesioniști rapizi în atac și mobil ca o haită, nici nu se mai discută. Adevărat, domnule locotenent. Cenătăfleți s-au făcut oamenii mei. Sunt sigur că dacă aș fi spus exact contrariul, ar fi încuvințat în același fel. Adevărat, domnule locotenent. Nici urmă de îndoială, raporturile noastre personale s-au schimbat în mai puțin de o zi. În Anglia aveam impresia că sunt fratele lor mai mare, șeful ale cărui păreri, dacă era cazul, se discutau deschis. În Franța mi se pare că am îmbătrânit cu 20 de ani față de ei. Se poartă cu mine de parcă aș fi un patriarh, cu un respect exagerat și nu chiar atât de spontan, amestecat cu un soi de teamă, ca și cum aș fi șamanul tribului. Purtarea lor cea nouă îmi displace. Se prea poate ca un specialist să fie în stare să le explice atitudinea în termeni foarte docți, dar eu nu sunt nici psihionalist, nici psihiatru, așa că pur și simplu mă irită. Promovarea asta la rangul de tată de familie nu-mi convine deloc și le port cum pică băieților, cu toate că fără îndoială nu-i vina lor. Pentru cine n-ar avea judecata limpede, subordonarea asta totală ar avea șanse să-i se urce la cap. E primul pas spre paranoia și uite așa te ramolești înainte de vreme, fără ca măcar să-ți dai seama. Domnul Bucnec, cu mustățile lui Galice, e un țăran de vreo 50 de ani, demn ca un vechi roman. E patriarhul rustic în toată perfecțiunea lui și a pus casa la dispoziția noastră fără niciun fel de rezervă. Am avut multe furcă până să-i birui obiceiurile de gazdă desăvârșită când a fost vorba să ne culce. Voia să dormim în casă. I-am demonstrat că trebuie să ne culcăm afară din motive evidente de securitate. A fost nevoie de toată încăpățânarea mea de țăram din Ardeni ca să înving încăpățânarea lui de breton. N-am cedat decât într-o privință, la care se vede că ține mai presus de orice. Să stea și el de pază, ca oricare dintre noi.